Bošer umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bidu wa Kao što je danas najavljeno govorimo o sunnetima namaza. Do sad smo imali uh, te dvije cijeline, gdje smo ruknave namaza, pa onda obavezna namaza, pa sa naravno u nekom ciklusu dođe govor o sunnetima namaza. Eh uh, primjedimo što uđem u detalje toga, samo da podsjetim, prošli put kada smo govorili o vađima namaza, spomenuli smo neke od vađiba oko kojih postoji razilaženje među učenjacima, da li su oni uopšte, uopšte vađive. Pa da podsjetim, znači, govorili smo o tome da li je uh, duali stiftar, odnosno Dova ili ono što mi nazivamo Subhaneh, na početku namazaka koje se uči. Učenjaci imaju podijeli mišljenja da li je to vađib namaza ili sunnet, pa smo rekli da je ispravan stav da je najbliže ono čemu džuhvu učenjaka, da to da je to sunet. Također, govorili smo o istiadi, odnosno učenju Euzeh pri učenje Korana. Da li je, ima stav učenjaka koji kažu da je, da je to važib. A džumhur učenjaka je na stavu, da je, da je sunet. Prvo znači, što sa spomeni, znači to se ujednu ubraju sunete namaze. I zato ih ponavljam. Također, e, spomenuli smo razilaženje učenjaka oko izgovaranja Aminu, odnosno Te-Mina nakon Fatihi. Pa smo spomenuli, ona poznata tri stava učenjaka i reksmo, da je Allah za na najbolji bližší stav ono čemu većina učenjaka, to je da je učenje, izgovaranje Amin nakon Fatih je da je to mu steham, a ne vađim. <tak> Također od stvari koje su spomenuli, koje su učenjaci razilazili, a to su tekviri prilikom prelaska i stanja u stanja u namazu, naši prije odlaska, odlaska na ruku, odlaska na seždu, između seždi, vraćani se svi ti tekbiri koji se zove znači, tekbiratul intiqad, znači tekbiri, prelazka sa rukna na rukn. Spomin, spominjali smo i nji, pa smo rekli da je bliži stav, da, da je to sunet, a da ne važi. Spominjali smo argumenti, dokaze i razilažnje očenjake. Rekli smo da su uglavnom ambelijski mezer na tom stavu, da je to važi. Takođe uz se pridružuju i riječi izgovaranje sami Allahu i hamide, uh, prilikom vraćanja sa rukua i prilikom ispravljanja na ruku uh, izgovaranje reći rabana walakel hamd, uh, rek smo razilažen učenjaka po tom pitanju i, uh, i da li ha, uh, hambellijski meziv da je vađivo, ostali su većina učenjaka da je to, to sunnet. pa smo uh, rekli uh, da je bliže da je to sunet. Uh, takođe, pa stvari za kosme gole to je e, ono što se uči da te spiha ili zikra ili dobi zavis kako govori e, na ruku i na seđi svada rabila azim svada rabila jedno na ruku jedno na seđi pa smo rekli jel, da je da je bliži stavno na džumuru činaka da je to sve da je to sunnet a ne važno znači sve smo što smo se spomenili znači e, to to su e, podpada pod, pod sunnete namaza I potpada pod onu vrstu suneta, koji, suneta u riječima, znači sunet i alije, kako učenjaci nazivaju. Sada da uđemo u srč teme, a to je, znači, govorimo o sunetima namaza. Učenjaci kad govore, definišu sunete namaza, kažu, to su riječi i dijela, riječ misli sa učenja, i dijela radnje koje se rade o namaza, kaže, i usteha bitjanu bihaf i salata. Uh, znači riječi dijela kojim stehav raditi u namazu. Ima nagrad odnaj koji učini vola teptu salatu bi terkiha vola u I namaz nije pokvaren ako se izostave pa makar namjerno se izostave. Vola jušrevi bi terkiha suđudu seh. I nije propisano za izostavljanje suneta da se čini uh, suđudu seh a kad uđe tema o suđuđu, sada govorit ćemo znači, detaljnije oko toga. Razredo šenjaka, za koji stvar se čini su, su, suđu i kako, ko to, kako koja je ili skupina ošenjaka tretira. kretira. Trilike, znači to je ta definicija. Ovdje što je bitno da kažemo, da ima suneta, da ima suneta svijedno u riječima ili u dijelima, u namazu, oko koji su učenjaci složni da su sunet, a ima suneta, oko preko šanse razilaz razila zel deli tu fije sunete pa ćemo kada naiđemo do određenih sunete spomeniti to razilašnje inshallah pa da krenemo znači većam spomeno da učenjaci ove sunete u namazu dijeli na sunen qaulije znači sunete u riječima koje se izgovaraju i e, sunan fijalije i e, suneti u radnjama koje se rade Što se tiče, znači sada ćemo govoriti prvo o, o sunetima u riječima, sunet koji se izgovaraju, njih ima otprilike nekih, ako uzmem ako bez onog razilaženja, nekih desetak suneta, devet deset suneta, spomenut ćemo ih redom. Ako ima neko razilaženje ili neki detalja, nasljećem da i to da pojasnim i šal. Opet da podlužem, znači ja svjesonamjerno, kada smo došli i počeli oblast namaza da obražujemo neki stvari detaljnije obražujemo jer su one dosta bitnije. Za razliku od Taharata kad smo bili gdje smo uglavnom, je, prelazili uh, bez ulaženja u detalje stavove učenjaka, argumente i tako dali. Prvi uh, od suneta, nakon onih što spomenuli dosad, koji smo spomenuli, uh, kad smo govorili o važbena maza spomenuli, prvi od suneta to je Ila, eto dva defatija. Učenje nakon fatiha, odnosno učenje suri u namazu, nakon fatiha. Mustahab je znači, učiti neku suru ili dio suri na prva dva rekata nakon fatiha je po ićmao učenjaka. Ja što ima razilaženje tega. Također, po skupini učenjaka je mustahab da se uči i na trećem i četvrtom rektu ponekad da se uči sure poslije fatihih. Dokaza ovo prvo na prva barikata, znači moji je džma učenjaka je uh, poznati hadis od Ebu Qatade, uh, bilježdje ga muslimo kari od dva sahiha, u je došlo da je Ebu, Ebu Qatade rekao kane ne bi ju sallam celi jakrao firakatejnid ulejajn min al zuhri veli asli bi fatihati kdeg uva sure kaže Allahu bi učio prva dva, na prva dva rekata od podni namaza i kindi namaza učio bi Fatihu i kaže sur neku sur jer u sme ona el aje pa kaže naso da uči naglas da da mi čujemo ayet koji uči ponekad kazuje ho ja karu bi rak'atain alakhiratain bifathati alkitab. Kazuje na zadnje dva rakate, u trećem i četvrtom učio bi Fatihu. Ova znači ovaj hadis ukazuje znači da je da je Mustehan, znači propisano uči su učiti doći sa surom nakon Fatihe u prva rakata, a ne na trećem i četvrtom. Do skupina učenjaka koja dokazuje da Mustehan ponekad učiti, znači ovo bila sta na praksa poslanika sallallahu alejhi ve dobro pojašnjo odnosno hadisa. Euh, sin da ima, znači tu da će neka dokazuje svojim hadisom što spomenti da je posanih selova ovam sede ponekad da je propisano, ponekad i da se razumije iz hadisa da se nekad uči sura, da nema smije da se uči, da je no stehab da se uči, skupno znači kaže da ni mu stehab, skupno znači kaže da je no stehab da se uči i na trećem četvrtom lekatu nekada. <hlasen> A to u slučaju sa hadisom da buseida da hudrija hadis al-bukhari Muslim sunnah sahih wa nachib dostan hadis kaže ana nabi je kāne jaqra fi salati dhuhri fi rak'atayn al-laylani fi kulli rak'atin qadrat 30 aya kažverovije sallallahu alaihi wasallam te na podni na prva dva rekata na svakom rekatu kažat otprilike 30 30 Znači ono nikoliko treba rano sproći 30 ajet. Misli se ovih 30 ajet od kraćih sura, ne ovih duž, sure, dužih sura, dužih ajet, nego kraćih. Znači kraćih ajet i ovim zadnjim surama u Kur'an. Uafil arahi reyn, padre hamsete asher ajetim. Pa. Kaži, a u zadnja dva, a u zadnja dva rekata, znači trećim i četvrtom učio bi, kaži, učio bi, kaži, koliko koliko, dođe, koliko treba da se pročiti 15 ajta. Euh, stato cenjeno kao i samo in ovo što spomnje znači 30 ajta, i u što spomnje 15 ajta. To ukazuje, to ukazuje i kaže da je učio suru i na prva dva i na prva dva i na i na, druge, i na druga dva, odnosno tetim četvrtom rekatu. S tim oko razumijevanja ovog znači razumijevanja, udost se iz ovog razumije da je učio na 3. i da je učio suru, znači imamo razljedačku njaka kako se razumije kako se a, a, može tumačiti ovo što je došlo u hadisu. U slučaju, skupina učenjaka dokazi sa ovim hadisom propisanost ponekad da se uči na 3. i 4. I da ne dužimo kod toga. Naravno, kada govorimo o učenju znači suri, znači mustehav da se sura uči po tertilu. E, tertilu znači poteć vidu. E, da prilikom učenja postoji tedebur, znači da se razmišlja ono što se uči, to je pović mava učenjaka. Znači da nije, da, da, da nije propisan da se, da se što brže uči, nego da se polahko uči, da se razumije ono što uči. Naravno vraća se na kuranske antivoratile, da je Kur'an i uči Kur'an polahko, razgovijepno. Tartil znači polahko, razgovijepno učiti. Uh, također učenjaci uh, na ovom mjestu spominju da je Stehab prilikom učenja uh, sura ili uh, dijelova sura nakon fatihe, da ako se, uh, da, uh, znači ovdje bitan spominan o namazu, kada se najiže, uh, odnosno uče se određeni ajeti uh, uh, u kojima ima nešto gdje se spominje, se traži nešto da lađe Lešanohu, ili da se utječe nešto uh, od, od džehennema ili traže džennet, uh, odnosno kad dođu ajeti rahmeta i ajeti kazni, uh, da je mustehab uh, t, uh, znači uh, dobiti Allahođešanu, znači da nema smetnji, jedni kaže mustehab, jedni kaže dozvola, nema smetnji, da se na tom mjestu zastane i traže od Allahođešana Allah džennet, a kad naiđu ajeti kazni da se utječe Allahođešanu od, od kazni. Na pewno je krashno po Sanika sa on do do PDF ga da možemo suo Kaže sa leitumal ne bi sa on sedam da hal baqara. Kaže klanja se sa vjerovjesno sa on sedam da pa kaže počeo da uči Bekar. Ja fra teresilen, i da bi ajetin fiha tasbih subh. Kaže pa kada bi uči znači polako kada bi prošao kada bi učio znači ayet u ima tesbih bi ličan Laja Anshanu, kaže sebeha. U iza mera bi suha misaila, a kada bih najšo na ajet ima da se nešto tražio Laja Anshanu, tražio obdovi. Kaže u iza mera bih ta'audin ta'audhe bih ta'audhe thumara ka. A kada bih najšo na ajet koji govori uh u kojoj se traži zaštita od nečeg kaže on bi traži zaštitu za tim bi kaže za tim od, od iš, išao bi na ruku na ruku pa tako učenjac spoljune neka neka stanja pa recimo kaže da kaže u namazu subhanala, la recimo kada uči kaže prije toga uh, sebi hisma rabbikal aala kada to prouči da kaže subhanala la nakon toga uh, odaj point zašto on molja zato znači kada to ubaci da to stvar ne narušava nikaj Nite, niti narušava namaz, nego čak to u Mustabele to radi poslanik Saloncena. Ili resno kada uči uh, Elis bi Biqadrin Ala Eyyuhi El Meuta uh, pa da kaže, kaže, da, da, da kaže uh, Subhaneke Febela. Kaže zato što je ovo došlo u vjerodovstvenim hadismo. Ovo su primjeri, znači što je to došlo u vjerodovstvenim hadismo da, uh, da treba učiti. Pa su ono učenjaci na kojih mjestima zvar ne treba dodavati od sebe. da ne bih upisla da u tom ima širine. Jel? Pa što god na iđe, pa on misli da može tako, pa od sebe doda nešto. Kaže, nije propisano da, da kaže, recimo, za, e, kada bi naišao na air, er, elei se laho bi ahtjemen hakemin, zarala što ono nije e, najmudriji, najprovedniji od, od e, vladara, pa da on kaže, bela je svakar do onog dvaru. Znači, tako nešto nije preneseno. I, a znači, ovo se govori zato, zato što su a, neki misle da to treba tako. Da kaže Bela svakako i ja sam onaj koji to svjedočio. To kaže, znači nije to tako propisano. Niti da kaže Tevijih hadijskih badehu minun kada uči u Sulimur Salat, da vam kaže, amen nabila, u pa, koji, koji govor ćete nakon njega vjerovati, misli se nakon Korana, pa da, da osoba kaže amen na bila vjerujem u Allah u šanovu njegovu knjigu i tako dalje znači tako znači, da nije da ovo nema toliko širine da da čovjek na nas bilo šta što naiđe pre da kaže surfa tim kad uči iaka navodu iaka nestain da kaže istan tu billah da on prekin pakaristan tu billah znači e, e, samo teba, božja samo od tebe to pomoć traži pa da on napreprost pa kaže Allah draga tebe pomoć ja. Naci nema uteme šerine, nego sve na ono što je preneseno od poslanika poslani sallallahu alejhi ve sellem. Narod koji taj to izostavio, ako ne znam gdje je učiti, to mu je bolje da ne bi griješio. Sljedeća, sljedeći sedišči sunnet koji sunet u riječima, odnosno davo od ovama zikra na učinju je zikr firluku. A to je znači zikr dova znači, koja se uči na ruku u Mi znamo uh, onu, onu standardnu, a to je svanarabil alim. Uh, s tim da je došao nekoliko dova, ima četiri, pet dova različiti, u hadisma je prenešena. U nekim hadismama ima slabosti, u nekim, uh, u nekim istručenom Buhari muslimo Muslimom. Uh, poput ovog hadisa uh, koji je bilošao s 8 iuda bih poslani se učio su bohom kudusun rabbul meleketi ruh da bi to ponavljao, znači, kad bih govorili nekoliko pucu svanarabila zim, svanarabila onda fručili se bohom kod dosa, rabod Ima ovdje još drugi dovodanje, spominjen, znači, nijem cidat, navodim sve dovodanje, znači, možete naći u knjigama koje govori detaljno o dovama u namazu. Sljedeći sunet je, e, e, zikr koji se dovara nakon, nakon, znači, e, badel qyamin ruku, e, odnosno, kad se, kad se čovjek digni, vrati sa rukova, pa kaže Uh, ima zikrova koji je takođe koji je prenačalno u redosljednjati isma uh, i Buhari i muslima uh, koje, koje mu steha bez govoriti. Ima onaj uh, dugi zikr, uh, Allahuma Rabbana wa lekel hamd, mid usema wa tako da je duga dova, jako duga. duga. Uh, ili druga, uh, Rabbana wa lekel hamd, hamdan kathiran, tayiban, mubarakan fih, uh, svijeno koju od dovi učili, ili samo skratili na Rabbana wa lekel i to je dovoljno. Alekson svakako da je to sunet, ja. ali znači priječeno više je dovata utrve da znamo. I mustehabe naravno da se one nauči što više i da se s vremena vrijeme uči ova ili ona ili da se zajedno uči sve. Četvrti sunet, a to je zikr fesu džud, znači zikr odnosno dovaka se uči na seždi, mimo onis vanarabilana, Također, ovdje je došlo u hadisu da, se, da bi poslanik Saddam sa, učio su Buhom kod dusa rabod meleke te varuh, da bi učio i taj zikr i na, znači, na rakuhu i na sežd. A ima i drugi zikrova ova četvr i pet ima, prenačeljno vredosnovim I treba a, ko hoće da nauči da bi mogao mijenjati, a, znači nek se vrati na knjige koji govore o zikrovima namazu. A ovdje je bitna na glas, što se tiče seždi, da je na seždi, dozvoljeno da se doviji. Različni učenjaci, da li je dozvoljeno da se doviji svojim riječima ili, ili se mora doviti samo pre, ono što došlo u zikrovima, odnosno dovoma poslanika sa lalagom 1.7. Pa i... Skupina očenjaka kaže jedno, skupina očenjaka drugo jedni kažu da ne ima smjetnje mustehavije svojim riječima, drugi kažu da ne treba svojim riječima, nego treba učitka ako je 15. poslanika. Treći kažu da može na fili, a ne može na farzu, na maazu itd. Uglavnom, ovaj za najbliži je da, da može se svojim riječima i na, i na, na fili, i na farzu. A tu imam na osnovu hadisa koji bilježim muslimom svom sahihu u kojem je posticanje, na učinje, dobi, na dovljenje kada je čovjek na seždi. Pa kaže, poslani se jednu hadisu u je došla zabran na suči Kur'an na ruku. Uh, uh, došlo je i kaže, وَأَنْمَ سُجُودُ فَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَي فَقَمِنُنْ اَنْيُسْتَجَابَ لَكُمْ Kaže, što tiče seđde, chtehidu, dači, se tiče seždi, فَجْتَهِدُوا, znači trudite se, da dovijete što više, فَقَمِنُنْ اَنْيُسْتَجَابَ kaže. <clears throat> Jer je, pre, jer je na, na tom mjestu u situaciji preče i e, e, e, e, prije će se odazvati na dovu, prije će se usešati dova na tom mjestu. <clears throat> Sljedeći osunet je dova između dvije sečde, a to je ona poznata Rabbeke Firli, Rabbe Firli koja je došla kod ebudao DNS-aju u Viradusa Mahdiisu, A imamo na dužu, Allah me ukhfirli, varhamni, vađburni, vahdini, varzokni. Uh, mustahabi jedno i drugu, uh, ili jedno ili drugu da se uči. A dovoljno je čovjek lahko nauči da, da kaže rabbi hfirli, rabbi hfirli, da ponavlja više puta. <coughs> Sljedeći od suneta u namazuje. je, uh, ono oko čega inače ima razilačka učenjaka, a to je učenje salavata, Na, a, u, na prvom i na zadnjim tešehudu nakon etehijatu. Vi znate ono što mi nazivamo, inače, ono što se uči tešehude, što nazivamo etehijatu, imamo prvo na početku uči etehijatu, pa onda salavati, pa onda poslije togatova. Znači, mi govorimo o salavatima na sjedenju. A, salavati po učenjaka su, učenje salavata na, teše, na tešehudu je po većini učenjaka sunet. Skupina učenjaka kaže da je vāđib a skupina učenjaka spomenuje čak da je da je to rukna vāza. A bliži alāza najbolje nači ovo na čemu je većina učenjaka, a to je da je učenje salavata, da je sunnet, pa čak i oni koji kažu da je vāđib, ima ima nekoliko osnova. Vraća se to na Hadis doka za to je hadīs koji bilječ, išje, je bila, že musim sa hrīho da iši radija lāhu anha u kojim došlo da je ona govorila o namazu, odnosno o vitr namazu koji je klanjao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako bi ustao u noći, pa bi klanjao klanjao bi vitr i klanjao je, kaže, devet rekata. E, tu je najviše što, se, što je došlo prena šednog objednosti na da se može klanjati vitr. Da je propisan klanjati vitr, znači najviše devet, devet rekata. I tu na način znači da se sjedni da se na osmom rekatu, ne predao se selam i onda se ustane na deveti rekatu. Pa kaže u dnešnog hadisu, znači u salinitasi, a kad zatim je ovom kaže, deveti rekat, nakon što ne bi predao na osmom rekatu, kaže, kaže, kar je zatim bi sjeo, nači nači nakon devet krata znači otišao bi na na sežui seobi kaže fa yahmada rabbuhu bi dhalil gospodara voyus voyusal voyusali ala i kaže učio bi znači salavat na na na vjerovjesnika u jedu u mi kaže dovio a onda predao selama znači tu je pojašnjen baš znači šta sve dolazi šta se uči te rijat najbolja najbolji uh, oblik Forma učenja salavata je ona koja je došla pred srednom Buhari i muslimom. Uh, Allahuma salli ala Muhammedin wa ala ala Muhammed kema salli ala Ibrahima inneka hamidu međid. Ovo se zove znači, salavat Ibrahimi. Ibrahimi znači ono gdje spomnio Ibrahima alaihi sallam. I tako Allahuma barika ala Muhammedin i poznati znači, onaj salavat. Znači on je najvidostodniji i najispraniji da se on uči. Znači bito da znate i također da nima ovaj, uselavatima inače nije prednašen nijedan hadis da da se doda Allahu sallallahu alejhi ve selle ala sejjidina znači ono riječ sejjidina sejjid znači prvak e uh, nije to da je došo bez unutar znači uh, u obliku selavata ali došo drugim hadisom da je poslanik sallallahu alejhi ve za sebe rekao da je on prvak ovog ummeta pa su neki neki jel, ovaj učenjaci napred spuozme što toga toga ali govorimo ono što je došlo hadisom bez Allahu uh, salijala sejidina. Znači, ne ima sejidina. Dalje od, od sunneta namaza pa, u riječima je dova, kao što sam već spomenuli ovdje. Znači, dova na, u prvom i u drugom tešahutu. Znači, dova koja dođe nakon etehijatu, tu se pa se onda uči dova. A, tu imamo došlo u vjerozovnom hadisu Mutefeku na lejihi u kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam idha ta'atum fi kulli raka'atein fa kuulu kaže kada sjednete nakon svaka dva namaza dva, pardon, dva raka'ata fa kuulu pa, na čudom hadis pojašnjava kak suči tihiyat tihiyatul illaha wa sallatu wa tako dalje i kada se proči do kraja waša dana muhammedan abduhuva rasulu karih thumme lajete khyr Aha mine duaa i ajabehu ilej. neka neko od vas izabere od ove ono što mu je najdraže. Neka dovi znači najdražomu dovu. Karl je summa verliert Orabe, neka izabere koji hoče dovu i neka dovi svom gospodaru. znači ovo je došlo O, o, ovo je došlo znači da se uči nakon u tešehudu prvo nakon dva rekata zato što spomenulo se u hadisa kada sjednete znači nakon dva rekata pa učite znači i tu smo ovo ovaj dokaz učiti znači dova i na prvom tešehudu da se uči dova na prvom tešehudu a, a da se dova uči na drugom tešehudu a, to je došlo a, to je došlo ovaj u hadisu e također uh, mutafekun alejhi u kojem kaže posadnik saglavan selam ke jedan fara na ahadu kumetashahuda ahak kadal neko dva završi kaže zadnji tashahud zadnji sjedini znači fel je taavuz billahi min arba like atarjo da lajesh anu tucišt uh, kod lajesh anu od četiri stvari i to ona najbolja najbolja znači da je najbolje učiti ato ke min adabi jehennem muhammad načatva min adabi od jehenemskoga uh, azaba uh, kazni u on adab od kaburskog adaba u minfdeti nafija wal mamat autfitne života i smrti koji dolazi sa životom i smrću kome i šerel mesihad dajal i četfta svar znači od, od zla mesihad dajala znači ti ova je najbolje da se uči uh, u namazu na kesehodna na tahijat i došo jedan berato u ime le me od Magremi, a ovo znači, da što govorimo se novo pravo. Takođe ima prednačeno i druge je dove koji se u na znači na eton što mi zovete šef na tejat znači nakon eto hiatsalavata pa kada dođu dove znači prešao i drugi oblici tog učinja dova. Poput onih dove Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman i tako dali ila Allah magfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma sirrtu wa ma alantu itako dali dokra a uh, i te dove se došlo gerduse na desno i Buhari i Muslima da se ona uči znači utešehodu znači odnosno mi zovemo tahijat. A sunet a to je uh, te slimeani odnosno drugo predavanje selama. Reksema da je ruk namaza opisno staro učenjaka predavanje selama na desnu stranu. Predavanje selama na lijevu stranu <clears throat> skupina učenjaka kaže da je Ne je Bađib, manja skupina, a većina učenjaka kažu da je to sunet. E, I to dokazuju o, sa hadisom od Amar bisada ne bihio njegovog odsa, kaže Kuntu era Rasulullah s.a. bih uselimu aliminih vanisarihi hata era bajada haddihi kaže vidio sam Allah upostanika s.a. da bih predavao salam i sa desne i sa lijeve strane tako da bih vidio, kaže, bjelinu njegovih obraza Uglano da znači, ćemo spomenuti znači prvo predavanje desnu stranu selama je je, je rukna a na lijevu stranu je, je po većinu ljudi neka sumnje znači, čovjek ako bi pred, ako bi se ako bi završio namaz samo sa predavanjem desnu stranu ti meni moj namaz isprav. Kad predav sam na desnu stranu i ustao i otičao dalje, namazno moj isprav. To ukazuje, znači, ako kad naklanja zakasni na dio namaza i treba ustati kada ima preda selam, da je, da je dozvoljeno da, da, da kada ima preda na desnu stranu selam da odmah ustani. Mada je bolje da čeka da da, da ima preda i na desnu i na livu stranu pa da onda ustani ali znači, a, ako bi rekli da je, a, da je predavanje nali u stranu rukn onda iako je to ustala neko onda mu nije dozvoljeno da ustani nakon predavanja selama, osim kad predaje nali u stranima uglavnom dokaz ovo da da je, je spominjali smo taj hadis kad smo govorili o ruknoj namaza a, da je predavanje selama nali u stranu da je sunnet odajše radijelahu anhu se prenosi Kaže, kane ju uh, selimu fi salati teslimeten vahide. Odgovorio o namazu poslanika srlana, kaže, on je predavao bi selam u namazu teslimeten vahide. Znači, jedna predaja selama. Til qaae večkihi. Jamilu ila shabkil eimen qalila. Kaže, znači, predavao bi na desnu stranu, na je na desnu stranu i predavao, sa jednim selamom predavao bi namaz a Hadis bylježi termizis u radosovnom lancurhu, sa radosovnom lancurhu, my smo to spomňali, znači je oko toho Hadisa i razileženja oko njega, uh, uglavnom sa se dokazuje. Uh, Sledeđe stvari, uh, koji su, uh, su uh, od sunneta da se rádi u, u namazu, a to je uh, učenje zikrova i dova nakon, nakon namaza. Ovdje nećemo ulaziti talje, pošto je to kod nas, dano treba bi poznata tema, a to je, vi znate dobro se, nakon predaje selama, da se uči tri puta, je stav Hrvullah, pa kaže Allahumente sallam inke selam, te barek, ja se žalaj kram, kao što došlo Hadisom, hadisu, koji ko, ko, ko, ko, biđeš muslim, sunsa ihu. E, nakon toga se prouči, e, proučit će la ilaha illa vahderu la sharikele. E, I druga verzija, لَا إِلَىٰهِ إِلَىٰهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Znači, dvije verzije, jedna i druga došla u od osvom hadisu, uh, koji oba bilježi muslim u sahihu. Nakon toga bi uh, mu stehab da se prouči, da se prouči, znači, uh, onaj standardni, klasični zikr od 33 puta, uh, 33 puta Allahu uh, Ekber, 33 puta Subhanallah i 33 puta Alhamdulillah. Znači u tri različite, znači kada je došlo u hadisma, da su potpuni sa stotinu la i la ili ili da su potpuni sa 34 puta se kaže la u ili da se završi samo na 99 ovih zikrova. Sve troje to došlo u erodosljama hadisma, s tim da imamo erodosljeno da je premačeno mimo Buhari i muslima, kod Buhari i muslima, da je od sunneta, da je premačeno poslanika sallallahu sallam, da je ispravno zikriti isa manje od ovoga. A to smo spomenjali, tako vi to znate. Koliko? Deset, Jedna vecija. Deset, deset puta šta? Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. A po 25 šta? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilah ilah 25. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilah ilah Ja se znači četirna, tako da se 100 I to treba znati znači čovjek ako je osoba u žurbi nakon namaza ide žuri negdje neasmetnije znači čini se ima razila razila se po toga dali je dali je mustehab nakon namaza da se sjedni i da se znači dali ono sjedinjeni mustehab da je zikfaj nakon namaza mu se to je jasno Ali dali ono sjedenje nakon namaze mu stehab uz zikrenje, e, jedna skupina rečenaka kažu da je i to mu i to sjedenje, drugi kažu da nije mu stehab, ali za najbolje je koji kaže da, da to nije mu stehab, nema, znači, e, virodovstvenog hadisa u kojim je došlo precizno pojašteno da je samo sjedenje nakon namaza za ove zikrove da ono mu stehab. Iako imamo razileženja rečenja oko toga. Ja. Znači, ne nema ni jednog hadisa kojim direktno spomenuto da je, da je ukazuje da je to sjedinj nakon namaza, samo sjedinjene, nezavisno se zikra, znači da i onamo staje. U svak slučaju ima tu širina, znači nema smeta osoba nakon namaza, prije da se ona da ustani da zikri, hodaju, čeketaju se tako dakle dalje, a ana najednajem ja je bolje da sjedne na namjesu da, da razmišlja o ono čemu zikri i da završi zikr. Uzovo se dodaje uz ovo zikret da se prouči, znači ono što je doslo gledoso da se prouči, znači ko je dala Uh, i to uh, da se proči po jedan put, ono što je tri puta, slaba predaja, da se pročaju kursi jedan put. Uh, od vjerodostenih dova, do da kažemo dova, do to ono što se uh, znači, dovi traže da lađe šanu, to su ona poznata dva zika, mm. laha majina, vladikrih, vešukrih, obsun i badetik, da se to kaže u uh, ziktu nakon namaza, i arabiatin ni adabek, evo metabato i Znači tije dvije dove se došlo u redu osnovne, on ima druge 50% i on ima, ima određene slabosti, da ih ne spominjemo. A onda što se tiče dove, dove da osoba dovi svojim riječima nakon namaza i dizanje ruku nakon namaza, oko toga imamo razilaženja kod učenjaka, ono što je kod nas opće poznat prihvašteni stav, a to je da se nakon namaza, prilikom zikra poslije namaza, ne dovi. To je požnati stav uvriježen kod nas, da nema dovi, da nije prineseno u hadisima, da je poslanik s.a.v. dovio nakon namaza, pogotovo nije dovio sa dizanjem ruku, tako nešto nije prineseno, odnosno nije prineseno u vredosanjem hadisima, naravno. Ne zikri se dignuti ruku poslije, poslije, poslije, poslije, poslije namaza. S tim da imamo, znači to je bližni stav, znači je tako ono što je prineseno od poslanika s.a.v. nije spomenuto da je nakon namaza, da je dizao ruke, da je dovio. Međutim, ako to neka duradla a uh, nema smjete to kako nekako da da uzme stano praksu znači da uzme praksu onda je znači, to se dovodi u pitanju jel jer, jer to nije potvrđeno uh, sin da ima skupina ljudi koji kažu da je uobičajeno do dovljenje posle namaza nakon zikra u toku zikra da je dovlje svojim riječima da je mu stera dokazuju to sa hadisom uh, koji je bliži tirmizi uh, u svom džamiju u kojem je došlo uh, da je upita poslanici ja rasulullah aju duai upita Allah Poslaniče, koja dova se najviše čuje pa on je govorio dufor le doboru salati mahtube, kaže o, dova koja se čini u naši uh, unutreni noći a, a drugo kaže duburu salavat mktube kaže na kraju propisani namaza uh, pa kao što kaže ibn Hadija ovo ukazuje Da, znači, da je propisano, da, da je mustehad, da nema smetje da se dovi nakon namaza. S njim, znači, da u praksi nije prinačeno od poslanika Samanitijalskaba da su dovili, dovili svoji riječ medizal duke nakon namaza. I to je bliže slijediti. Sad nam ostaju ovi suneti, moći ćemo inšadom raditi, suneti fialije. nači radnje koje, koje je sunet raditi u namazu. Prva od njih je da osoba uzme sutru, odnosno perdu, kako je kodna zovu. Da, da klanja namaz prema sutri, prema perdi. Ili ako nema, da postavi sebi perdi. Znači, to je namaza. Sunet je da kada klanjamo, da uvijek nastojimo, da klanjamo prema nekoj perdi. Svijedno bila ta perda, znači, ili zove se narodstvo sutra, zove se, znači, svi bilo to zid, ili neki stup, ili ili šta zabdomen ili neki predmet e, e, znači bitno je da je visine kao što je u vjerodostvom hadisu muakhiratu rahl kao što je vesina e, visina sedla e, zadnji dio sedla znači kao što visina zadnji dio sedla pritlučno znači neki među neki 20 30 cm visine e, bilo što da se stavi da je te visine da se stavi znači gdje se stavlja na koje se mjesto stavlja Na ono mjesto gdje padamo na sedždu pa se doda još, još neki 15 20 cm to je došlo hadis o koliko je namar rušat koliko je znači staza kojom prolazi ovca znači to je neki 15 20 cm nakon toga stavlja se znači, stavlja se ta perda smisao stavljanja perde je u tome da se stavi, da se stavi do znanja E, ako, ne, naravno, ne klanjamo prema, prema prirodnog piedli kao što je zid, stup i tome slično, da se stavio do zdanja onom koji hoda, koji prolazi, da je osoba u namazu. Ovo, na, na, ovo je vrlo bitno znači, u, u, u mešćidu, u džami, da, da, da se radi. Zato je prednosednula nashaba, kada bi ovaj, doklanjali sunete, e, da bi nasveli, da idu, da klanjaju i koji su bili u džami mešćidu. Dakle, da klanjaju i jer su ima stubova onda bili pijerte. Tu je došlo nekoliko gredosnovih hadisa po pitanju toga, znači, argumenti koji ukazuju da je musti staviti pierdu ispred sebe, kao što je hadis koji bilježi, znači imamo hadisi Buhari i muslim i tako dalje, hadis jezala salah jahad, dokon feđuselila suza, kad neko odlaz klanja prema pierdi, uvali jednu minha i neka se njoj približi, la jakta šeitanu, ali i salatu, každa ne bi šeitan njemu prekidao namaz s ovim dokazom Šejh Albani dokazuje da je, da je stavljanje perde uh namaz je vaajib znači po Šejhu Albani ko ne stavi sutru perdu ispe sebe znači ima grih mislim da je većina učinjaka i učinjačica mezeba da je stavljanje perde da je sunet, i to ispravno stav Šejh Albani kaže svoj na dissocijalno došao nal da da, da, da formi, došla, neka kada se klanja došao neka u nekoj drugoj forme došao nekak stavi isto sebe perdu neka klanja prema perde. <klaro> Propisa vezani za stavljanje perde je to da nije dozvoljeno proći onome ko ne, ne klanja, naravno, da nije dozvoljeno proći između klanjača i perde. Kada osoba stavi perdu, da prođi, prođiš između njega gdje on stoji i perde, nije dozvoljeno proći. A onaj ko prolazi, propisano je, propisano je klanjaču da ga spriječi rukom, da ne prođe ispred njega. Kao što došlo u Hadisu, Moteha kuna lehi i da kane ahadu kom joj salli, fela jeda ahad ne moru benedi. Kada neko od vas klanja, neka ne, neka ne dozvoli nikom da prođe ispred njega. Kada kaže ispred njega, znači nem misli se tam na 10 metara ispred njega, nego on ovdje gdje on klanja ispred sebe, gdje će pas na sečtu voletra khu mustata kaže i neka ga spreči koliko je u stan fin eba fel yqatil kaže ako odbi opet hoće da prođe kaže neka se bori protiv njega pita znači borba rat neka ratuje protiv njega u bukvalno smije kao se doslovno prevelo znači prevelo ovo neka se bori znači neka, neka mu ne da pa nakon da neki učeniac kaže da ovaj da je ovo musteham neka kaže ma mensku kaže da uvađbe da ga gaspić Naci od suneta najmaju ruku da ću, da osoba znači na sve da spriča ono što ako ga vidi narod da ide da će pruć ispred njega. Ne može da misle da je dobro to da ga pusti. Dokad ono majat pusti Karovna. Na znači od suneta da ga sprič. Karoline ma ruo šejta. Kaže Jeri je, kaže on šejta. Ko je šejta onako hoće pruć. Ne mislim se stvarno da je šejta nego njegovo ponašanje, postupak je šejkanski. Čak ima u hadisu, da je došlo, u redosnom hadisu Buhari i muslima, odnosno uh, Rivajat kod muslima, kod muslima došlo uh, da imaju tri stvorenja koja provođu ispetlanjača, da kvare namaz. Uh, u takvu tekstu hadisa je došlo. Jaktaw salat al-mr'i muslim kaže prekida, qatar znači prekinuti, prekida namaz čovjeka muslimana, ida lam yakun bayna yadayhi mithlu akhri kad kada nije ispred, uh, ispred njega znači kad nema moher to uh, uh, pjeda koja u visini uh, ovaj sedla zadnjeg dijela sedla uh, kaže kada nema odnosno misli se znači izlazi njega i te de a naši ako osoba prolazi koja prolazi uh, jakna salad znači prekida nas pa su nabrane tri stvari kaže al maratu wal himaru wa kalbul asad kaže rešena. Magarac i crni pas. Dakle znači videli smo sve sa sarije. Euh sad govor o tome kako su čumati, utvimati, u čumati da većina očinjaka u stavu da ovo ne znači da je prekinut namaz, da ne valja namaz. Ima skupničaka koji kaže da, da prolazak o, ova tri stvorenja. Kao stvorenje zato što imamo ovde znači magarca i psa, crnog e, životinje. E, i malo manju skupinu džanke koji kažu da da je time prekinut namaz, da treba ponoviti namaz. A većina učenjaka je na da time se ne prekida namaz, i čak ovaj sada se pripisao i mamu Ahmedu, e, e, mada ima rebajte od ne kvari. E, većina učenjaka je da prolazak o, ova tri stvorenja ne kvari, ne kvari namaz, nego, u stvari, nego u stvari prekida, šta znači prekida namaz? Znači, prekida mu koncentraciju, pažnju, kvarimo, narušavamo namaz. A ne da to znači da mu prekida namaz, da mu namaz nije u ridrga, treba ponoviti. Šta je, znači, po pitanju, znači, ima veliko razlitače po pitanju toga. Jedna skupna učenjaka kaže, ovaj, prekida prelazak, prolazak, ne prekida ovaj prolazak ženi i magafe, kaže imam drugi vjerodostojni hadis o kojem je došlo da je poslanik u Buhari musu da je poslanik sallallahu alejhi ve selle klanjao a ispred njega bila Aisha radijalaha. Pa bi ona ustala, sklonila noge i tako dalje, da hvalova namaskog pravillo bi znači njeno njeno i ina pojavili se poslanike sa locela. E, također za magafe ima došao vjerodostojnom hadisu da je da je Abdullah ibn Abbas da je on, Buhari muslim Adijs, da je on prošao sa, sa Magarcem, svojim, a poslanik se ne klanjao sa shabima, a oni su bili posafani. Pa on s Magarcem prošao ispred jednog kompletnog a, safa, ne ispred poslanika, sada kao imama, nego ispred safa. Što uvidno da ukaz je da je dozvoljeno pruč ispred safa koju u namazu. Znači nima smetnje se pruđe i nema potrebe da se on sprečava, jer, jer, jer je u namazu i bret i mam, ispred imama se ne smije preći, kada se klanjuće matu, naravno. Uglavnom, znači, prošao je Abdullah i Nabaz, Radjela Hanhuma, prošao je sa Magracem i nisu po namaz niti tko u koriju, nismo da, da to nije dozvoljeno. Onda ostalo, samo kažu, ostalo je za crnog psa. Samo za njeg nije došlo nešto da ovaj prolazak crnog psa da kvari da kvari namaz. Mi znamo dobro došlo u drugim adisama da je crni pas, Šta, da je crni pas šeitan, onosno da boravi u njemu šeitan, nije on šeitan, nego boravi u njemu šeitan. A inače, jer ja znamo iz drugih širijeskih tekstova, da džini boravi u određenih životnjama. Pogotovo u, u kojim životnjama? U psima i u zmijama, a mogu i u drugim boravi. Kada, kada džini boravaju u tim životnjama, oni zauzmu oblik te životinje, znači, ne mogu se ponašati kao džini dok su u životnjama. Nego, nego se po, o, o, o, o, o, nego ponašaju se, misli se u granicama te životinje, ne mogu se drugačije ponašati nego kao ta životinja. To što se tiče ove time, da ne odužem više oko ovoga, znači ispravno da ovo, na prolazak žene, magraca i crnopisa, da ne kvari namaz, a oko toga veliko razilaženje među učenjacima. Sljedeći, sljedeći, sljedeći sunet koji je Musteha, Sunet odradnji u namazu je podizanje ruku u četiri situaciju u namazu. Prilikom početnog tekbira, prilikom odraska na ruku, prilikom vraćanja sa rukua i prilikom e, ustajanja sa drugog rekata na treći rekat. U ta četiri stanja je mustahar da se podignu ruke u visinu a, ramena ili e, visinu u šiju to što do što pašun hadu hadis ma ima pogodovo da poznat kada se bila i nomer ovaj mu tefeku na lehi potom detaň Joa tema kod nas poznata ono što se prenosi inače mu hanefijski nazev a to je pjesa koja je bila na basu da raj Azibu da se ne prenese da, da, da, da, da je derogirano i da ne treba dizati ruke na ove četrici mjesta to su slabe predaje znači slabi su ti da je znači od ova dva skaba tako da ono zaživ dosud ukazuje hanefije je slabo ispravno ono što je potvrđeno i to što se prepisuje da je, da derogirana ova propis to nije tačno znači nije to potvrđeno u u vjerodostanim hadisima nego čak ono što se prenosi da da su oni to uradili da, da su rekli da je derogirano to je to su slabe predaje od to je tema sa detaljni pisak ovdje za jevrati je na na tekst po to pitanju jer kod nas je ovo bilo određenih tekstova na tu temu, kako je to derogirano, kako ne treba i tako dalje, da se to radi. E, način kako se dižu ruke, e, došlo u hadisima, da dizanje ruku može biti sa izgovaranjem tekvira, e, može, mogu se dižati ruke ove na četiri mjesta gdje se dižu ruke, e, e, može nakon izgovaranja tekvira I prije dizanje teg bira, jedno i drugo, treće, ispravno i nema smetnje u tame. A već da se rekli da se dizu ruke, znači nije ispravno, no što god nas rad digne ovako prema prsima, sam malo nešto, ili ovak mahne rukom, znači treba digni pravo ruku, znači u visinu ramena, kao prilikom početno teg bira. I prilikom početnog teg bira, znači, treba digniti pravu ruku u visinu ramena ili ili, ili no, no, no u širu. da se digne fino, razmakno ruke, a ne nešto malo, sam malo nešto mahne, kao da pozdravlja neko. Sljedeći sunet je uh, stavljanje, uh, ovdje daravno, uh, je daravno vjerojatno poznata nam prilikom vraćanja sa rukua i dizanje ruku, šta se radi s rukama, da se veže ili se spuštaju, uh, poznata je vjerojatno ta mesela, čuli se za nju, Allah zna, najbolje ispravno je da je vezanje ruku, da to nije sunet, nije pranašeno uh, ni u jednom vjerodovstvenom hadisu da ja kažem nije prenosno znači nije prenesen opis da je radio poslanik sallallahu alajhi wasallam da bi nakon taj dizajn gročar servira ruku da bi da bi vezao ruke niti je prenosno od ashaba niti jedan od mezheba četiri mezheba na tom stav. Nego ta ta, ta je stvar to mislim prošilo u zadnje vrijeme pogotovo sa saudijskim učenjakama da strconv material dokazuju sa neka dva hadisa koji je indirektno Može sa njim ili samo indirektno, a ne direktno po tom pitanju. Šta je tu problem? Problem je tu znači da je a, namaz poslanika sa lalawom, znači, tako detaljno je opisan u šarijskim tekstovima, znači sve ono, kako se mrda prstom, kako se noge zaviju, podaviju prsa sve to, i onda, da dođu u stavaciju, da, da nije opisan tako a, ovaj, velik propis, kupan propis, da se vežu ruke nakon vraćena sarkova, nakon što se dignu ruke, da to nije opisano jednom hadisom. Znači, dakle to je gledaš što isti sami nekako ne moguče. Jer nema potrebe da dokazuju nekim indirektnim hadisima a, poznata na dva hadisa se pojmeno se dokazuje. I zato je do, to je da ulostani Ših Albanda je rekao da je to da je to Zašto saodiskano? Zato što oni poznato, znači ni četicu mezevani, ni kočinjaka, ni ko se lefa, jedno što presodno je ma Ahmeda upitan, jel treba spēja truk, jel treba puskaje sve jedno je svezulu pustio. Na ipak je sunnet I ja tu kao nekoga dođi kaže da je to sunet vezanje, da sunet treba doka srba ja argument. Ale tu kažem na stavči naka koji, uh, koji, koji to kako tretiraju uzme taj stav uh, ovaj oni kao učenjaci uh, imaju uh, imaju pravo da imaju mišljenje i ono što čime dokazuju, al eto mi govorimo o meseljem sa strane argument argumentiranje, što je bliže uh, ovaj ispravno laza najbolje. Sledići uh, a to je vezanje vezanje desne preko lijeve ruke u zglobu. Uglavnom, ono što je došlo, ovaj, naravno to je došlo u hadisu sa hledom sada, koji eh, bilježi Buhari, eh, Buhari o svom sahiju, kaže ka na nasu marune je da rađilo jedo, jedo ljumna ala verajli yusrafi salam. Ljudima bilo naređivano kaže da, da stavljaju kaže desnu ruku eh, na lijevu ruku u namazu. Hadis belježi kuh Buhariju svijetu i s ovim ovaj, hadisom cvar dokazuje ovo prijetunom mesele što sam mu govoril, znači dokazuje to, kaže, da se ovdje može odnositi i kada je osoba napkijamu i kada se vrata sa ruku, ali što tema za seboj. glavnom, s, s ovim hadisom se dokazuje, znači, da je na napkijam u namazu prilukom stajanja, znači, daje mu stehap da se vežu ruke. <klih> Vi znate da ima, kod imama Malka se prenosi da nije sunet rizat ruke, da je da se ono njegdje klanio otpušteni ruku, što je za sebe. Uglavnom, ispravljeno je da je ovo sunet. Gdje se stavljaju ruke? Da li se stavljaju na prsa ili na, na stomak ili ispod pupka? I tako dalje, poznano su, su tri stava učenjaka. O, o hadisu kojima je došlo da se stavljaju ispod pupka, na čemu su hanefijski i hambelijski mezeb, ti hadiste su od Alvijana delovani jako slabim rivajetima i ne mogu bita naravno argument ovom pitanju. Drugi hadist koji, koji govori da se vježi na prsa od Vajla ibn-Huđra, u tom hadista ima također slabost, međutim ima više rivajeta. je tri rivajeta koji su skupna očenjaka digne na stepin privatljivog hadisa i međutostiče i Albani, kao da se ta tri tri rad stari u kojima ima određeni slabosti mogu na stepen da je najbliže najvredostojnije po pitanju vezanja ruku da se stavljaju znači na prsa a onda imamo stav Šafija koji kaže da se vezu ne vežu, ni na prsa ni na poba nego na sredinu nađe onda personi izvući taj stav Ovaj i to se pita mnogi učenjaci. U svakom slučaju, znači ima ili ne čovjek vežao i na prsa i na stomak, i ispod, znači ima automašine. I sva ta pitanja slabosti, ali i malo tako neko kaže šta je šta je najispravnije, šta je najbliži, koji, koji su najvjerojatno oni, ali potom pita najbliže da se vežeju, da se vežeju na prsa. Znači među velika skupina učenjaka, a pogotovo ovim Hadixa. Ovim savremen pošev Albanija, Bimbala, Themina, ali i mnogi drugi gdje se gleda u namazu. Skupno ženjaka smatra da je mu stehab da je mu stehab da se gleda u mjesto seđde. Međutim, ovaj, da je to sunnet. Međutim, ovaj, dokaz koji se to dokazuje, da ima uh, ništa vjerozodnije, uh, osim od ono što se prenosi od Allah ima zubira, radijelah da je on, uh, on gledao. Uglavnom, on dokazuje sa hadisom Hadis koji je je koji je upitan je po pitanju gledanja na seždu kojem kaže da išče radila Hanha se prenosi. Euh hadis bilježi Hakim, kem uh, Šehan van Cileri kaže la ma da uh, khala Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ka ba ta ma khalafa basarehu uh, ma ma khalafa basarehu maudi asujudu hatta kharija. <laughs> Kao rekala da ušao u Kavu. Našto je je osoba na Meke. Uh, jer njegov pogled njegov pogled znači e, nije bio osim prema seđi svedok nije izašao iz karbe taj dokaz je kako on kaže da sehab namazu se gleda jes poslanik sam plaňao kabil plaňao je dva rekata al kako to ukazuje da je misah gledati u seđi pa zato imamo jel ovaj stav stav učen kako kaže da na namazu da je, da je, da mustahab da čovjek gleda pravo valdiga kaže kaša trenaše do haram, pa što Kuranskomajtu kaže krente lice u pravcu pa u mesdil harama. Pravcu mesdila Kabe. Pa kažu, ti kad ti ga planjaš u pravcu je da gledaš tamo gdje je pravanska Kabe, a ne da gledaš sve sebe. U svakoj Kuranskoj dokazuje da treba da se kaže to je zbog strušenosti. Je to, uh, jer to je to najviši čovjek uh, u takvom stanju bi bi vas slušao. Dvno po pitanju, ovaj direktno šerijsku teksta Ovaj, tu, tu oskodi, oskodi je na to pitanje. Nema se umjeti da je najbolje da čovjek gleda ispre sebe. Ono što je zabranjeno, ili po učenju na mekru, a to je da diže se pogled prema neba, a na to od zabranje radnje u namazu. Od, od propisani radnji koji je, propisan, je propisan raditi u namazu, Sunnet od suneta, pa do a to je, znači nema potreba da ovdje dokaza, a to je da prilikom rukua osoba kad odde na ruku da, da poravna svoje lijeđe znači, i da ne spušta glavu prema koljenima, niti da bude u poludignutom a, stanju. <gled> Takođe da ruke stavi na, na koljena i da raširi prste držeći koljena. Znači tu jednu steham. A, također kada ode, a, kada ode na seždu, kada odi na sejdem mustehab je da, da se rašire, da se rašire ruke, da se stavije ruke uh, u po priliku pracu glave. I to došlo znači u, u nekoliko uh, hadisa da na ovakav način uh, mustehab da se rade se ove ovaj radnje, da navodim te hadise zbog zbog vremena da možemo završiti u temu inšallah. <clears throat> Ovde samo ima zanimljivo pitanje, mesela to je Uh, a ovaj, da da se da, da imam skupinu žena koji kažu da se žena razu koji po ovom pitanju od muškaraca u namazu a to je da žena treba da, da se da skupi ruke prilikom da na seđu takođe da se skupi jel prilikom da skada ruku e, zašto kaže Lenego Ester leha. kaže zato što je to u njoj višće sakrivanja i na stidna mjesta i ono bi bilo jel, ono bi bilo to prihvatljivo da imamo neki šerijaski argument od poslanika sallallahu alaihi sallam, ili od Asha'ada da, da su tako pojašnjavali da ima razlika u, u, u, u, znači odlaska na ruku i na seždu kod ženi i kod muškarca. Znači da ima razlika u tome, pogotovo za seždu, znači govorimo na seždi, po pitanju nugu, nogu i ruku, kako žena treba da se da se ponaša prilikom odlaska na seždu, da je imala to uprenešeno uvjelodosljema ja adisma i olashaba, znači to bilo prihvatljivo, a mi znamo da na to ne samo hanetijski sad, i drugi mezebi, ili unutar mezebi ima podeljeno mišljenje. Ispravnije je to, znači da nema razlike između činjenja sežde muškarca i žene, ono što je opisano kako je... Kako, treba da, da, kako radi poslanih srednjama, to je propisano i ženama, s tim da opet kažem da je velika skupina očenjaka od seleta ovog umeta bilo na stavu da žena se treba razlikovati, da, da se sakupi kako bi to bilo više sakrilo svoje, svoje stivne organe tijela. Sljedeće što suneta, a to je da prilikom odlaska na seždu, da je, je mustehad prvo ići pasti na ruke, po jednu skupinu učenjaka po dva mezeba a po dva mezeba steha da se prvo ide na koljena. <kuh> Zanimao da je za jedno i drugo mišljenje imamo dva rašta hadisa. U jednom hadisu je došlo da gurira da je poslanik san rekao da seđje da ehadukum fela jebruk kema jebruk velair. Kada neko od vas pada na seždu, ide na seždu, neka neka ne ide na zemlju kao što ide deva revela je da je je kabl ruke prije koljena. Takodošao u hadisu uh, koji bilježi Abu Daud i Tirmizi i uh, Nasa'i ima mi malo riječi o slabosti. A u drugi hadis suprotan tome, odvajale ne hujra. Je došlo rektor sallallahu alaihi wasallam idza saje da rad rukbeteh qabl ide bilježi ga četvorca ashabus sunna, znači Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i i Ibn Majah. Kaže video sallahu poslanika sallallahu alajhi wa kada padni na sežu, da bi, stavio, da bi prvo spustio koljena da bi e, sku, spustio koljena prije ruku. Naš narodova dva hadisa su kontradiktorna, Jednom i drugom u naslovosti. Da kaže hadid da je vjerodostojni ovaj u kojem je došlo da se prvo spustaj ruke i kaže najde to poduper hadis e, koji je bilježbu Harijal Slunsa ihio od Abdullah ibn Omera, da bi on klanjao tako. A vi znate, Abdullah ibn Omer trudio se da, da oponaša, da se ide poslanika sam sve u svemu što je radio. S da je imao od druge strane, također od Omera radi Allah Anhu, eh, hadijskoj bilježbi Tahavijak, eh, u kojim sa vredos, vredosnim lanci penosa da je Omer radi Allah Anhu tako da prvo spuštao koljena pa onoruje. Tako da onda u ovome sedi imaš širine, znači, da imaš širine, sve jedno ruke ili noge ili, ili treći stavućanko kaže ono što ti je lakše početilaške rukama i da ideš prvo na ruke na koljena. Ovaj alaza najbiše znači, na osnovu ovih hadisa, ako čovjek analizira ide detaljno hadise, znači snago ima snago ima ova hadiskoj kaže da prvo treba past rukama. da treba past rukama a ne koljenima. S tim da je li jedno i drugo alaza najbiše. Znači, to je veliko razilaže među učenjacima. Onda danach sjedinja način sjedanja ovaj u namazu na na tešehudu to znači i to imamo jedan određen sunnet a to je eh, da treba činiti iftirash takozvani a iftirash znači, eh, se čini znači, eh, prvo na onom između dvije eh, ovaj između dvije sežda kada imamo ono onaj sjedanje a to je znači da, da podignemo desnu nogu izavratimo prste a da sjednemo na lijev podavimo lijevu nogu i da sjednemo na lijevu nogu to se zove iftiraš i tako je sunet jeste s tim da je prenešeno, i to je došlo do gradosa na Adisu koji bilježi mu svoj sağiru da bi tako po sanis salan se namlanja znači ispravio bi desnu nogu znači stavio bi prsto prema kibli prste znači ispravio bi desnu nogu a podavio bi lijevu i sjedio na lijevu nogu druga verzija takođe došla je u gradosu na Adisu koja je sunet atoya <hums> da se sjedne na pete, da se znači ispravi prsti, znači, i da se sjedne na, da se isprave prste, da se znači ne spuste noge, ne podaviju noge, nego nego da se sjedne na na pete, a ispravljeni prsti budu. I treća vježba koja takođe došla u u Herodosov a to je znači da se, da se podaviju i leva i desna noga, da se sjedne znači na prste odnosno na nogu, da se podavi i leva i desna noga. Znači sve tri verzije su ove ispravne i uredostavne i e, mogu, e, sunet je sa njima na, na, na takav način da se sjedi između dvije sežde, a, a, a što se tiče, ovaj, e, i, naravno je na prvom tešehudu, a što se tiče zadnjeg tešehuda, e, sunet je da se čini iftiraž, e, iftiraž a to je da se, znači, da se uspravi desna noga, da se podavi lijeva sjedni na lijevu na, nakon prva dva rekata, na prvom tešegudu. A na zadnjem tešegudu, na zadnjem tešegudu, a to na trećem, četvrtom rekatu, da se učine takozvani teveruk. A teveruk, a, znači sve ovo došlo u vredosnovima adisma. A znači, a, znači da se uspravi desna noga, kao i kod diftiraša, a da se lijeva podavi i da se gurne, da se znači, još podvuče pod cjevanicu, pod cjevanicu, a, pod cjevanicu desne noge tako da osoba sjedni na stražnicu znači da sjedni na zemlju svojom dobrom znači da nesed na nadvak znači to je sunnet tako radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem e ocun je tako odje da se da osoba prilikom ustajanja prilikom ustajanja na, na, na drugi i na, i na četvrti rekat da je od suneta da, da se oslanja na ruke kada hoće da ustane. Znači na obe ruke da se nasloni i da se onda ispravi. To je od suneta jer je došlo u gledoslovom Adisu koji je bilječ Buhari o svom sahihu. Da ne taj hadis Također od suneta ono što je došlo u gledoslovom Adisu, a to je da, da je da je sunet prilikom ustanja na na drugi i na četvrti rekat da se napravi takozvane znači, dželsetu i stira, da, da, se, da, da se odmori osoba. Znači, nakon drugi seždi, prije nego što ustane na, na drugi rekaat ili na četvrti rekaat, da sjedne malo da odmori, pa tek onda da ustane. I to je došlo pred osnovu Hadisu, kojeg bilježi Buhari, bilježi Buhari muslim svojati vas sve, s tim da ima razilaženje kod očenjaka oko tumačenja u Hadisu. Skupina očenjaka kaže da se prenosi da je radio poslanik sa zna kad je ostavio. Pa kažali to kad je kad je ostavio, zbog toga kad je što radi što osećaj znači niti su nite go radi zbog starosti. Drugi u šejh Činjaka kaže nije pažno hadiza je to da je to zbog starosti radio, nego je nego je to ne a problem je ovde što je presedao od jednog staba ni prednošenog drugog staba da je tu stara, stalno radio poslanih sposobnosti. Pa je zbog toga razilaš ko Činjaka i to bila stalna praksa ili je to zbog bolesti. U svakom slučaju je došlo do susum hadisu da je tako uradio pa makar jednom da je ga neko vidi da uradio. Fatima učenjarspot potvrđuju da je to sunet. <clears throat> I zadnji od suneta, da završimo večeraz ovu, ovu tema, a to je od suneta je da se prilikom sjedenja na tešehudu, prilikom učenja tehija, salavata i dovej, da se išare ti sa, sa, kaži prstom desne ruke. Oko načina išara ti znači da se pokazuju prstom oko načina kako se to radi ima uh, da to učenjacima unutar mezheba i mimo mezheba svodno kako je došlo jel uh, u hadisima u, osnov hadisi jednostavno prošnjamo nego što, što se različi učenjaci. da spomenu samo uči bitno je vode ono što je došlo u redosna diskoje bilježi muslim u svome sa a to je da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao se fi salati voda je deha na rukbetehi kada kada bi Te sijevu namazu misli se na tešehu do prvovi i za kaže stavio svoje ruke na, na koljena u Rafea Idaul jumna i kaže podibeo bi uh, prst svoje desne ruke ale ti teli kaže ona koja, koja je kod prsta ko seizoov Ibhan odda Biha nači misli se na, na ovaj Kaže prst sebada i kaže i sa njim bi kaže i sa njim bi kaže i uh, kane ju shiru bi kaže kane bi sa njim da znači, uperio bi taj prst kaže a leo belo ku stavio kaže stavio bi na koljena istruženou sa ispuženim prstima uh, s tim imamo problem ovdje imamo u rivajetu da imamo doшло je u rivajetu uh, kod uh, ibnuhu zeime wa kane yuharikuha da vi uh, kaže i mrdao je taj prst. Pa je onda došlo preko određenog čovjeka kako je mrdao poslanik samsela. Bilo je mrdao ovako mm. ili je mrdao u krug. Uh, ja stalno mrdao na početkom kraja ili samo kao što pada neki jaka se pomeni Eshkada naile do učenje te tu i tako dalje. Sve to nije baš ni u hadisima, ali <clears throat> poenta da ovo ova dodatak ovadisu koji je došao da da da je mrdao prstom. Uh, uh, muhadisi većina muhadisa nastavu da je taj dodatak da ima slabosti koji Šehaban Sidru Radusi primatljivim i on je smatrao da su ne da se mrdao prsi da to su uzeli također ibn Sa'idin bin Baz uglavnom muhadisi uh, koji su analizirali ove hadise kažu da ima slabosti u onom dodatku jer osnovni hadis pojašnjava da je posanih sallallahu alejhi ve i šaharetio prstom a ovaj dodatak da je mrdao uh, to se prenosi od jednog ravije koji mu je ime Kudama ibn Ziad I taj ravija se izdvojio od drugih 12 ravija koji prenose koji prenosi od ravije prije njih a tih 12 drugih ravija su svi su pouzdani od njega od kodamezija koji je također kao ravija pouzdan a oni 12 su pouzdani od njega I kažu, nemoguće da ovih 12 nisu prenijeli tu stvar, da se izdvoji neko koji je slabiji i po pouzanosti izdvoji sa tim dodatkom, da je mrdoprost. Pa su, znači, skupinom Hadisa, velika skupinom Hadisa smatra da je ovaj dodatak ima slabosti. I da je ono na čemu u stvari Han Belijski a to je, naš našo svačio ovaj, Hadisu muslimo, da je poslanih sena išare tijov prilikom učenja Tehijak, Salovata i Dova. Znači, znači, tokom cijelog tešehuda da se ispruži, kaže prst, I da se sanje nišareti bez mrdanja. I on se ovaj, da se da se gleda po stavu učenjaka, da se gleda u tajps. Naći bez mrdanja. Postoje najbliže najispranije na osnovu a, na osnovu znači, hadisa. Mada nema smetnja ako bi osoba i mrdala, jel a, jer ima stav učenjaka koji to kaže, ima hadis u kojem ima slobodnost na koji se oslanjaju. S tim da opet tu treba treba paziti po mrdan, da ne bude ono mrdanje koji izaziva paže, koji smeta, koji koji je da da oni klanjače do nje da nervira dide koji klanjao po tebe i da ne dovede u staciju kao što dovelo u Afganistanu kada je došao neki koji primijevao taj sunet mrdao pa mu jedan ovaj afgansan se ustao i slomio mu prste jer je bio jako sam ljut nerviralo ga to. Alaj <gledan> ovaj, uglavnom to su ti to su ti uh, suneti uradjana a pri tom spomeni suneti u uh, riječima odnosno do dovu od dova na zikrujuče Molena lašana povećava tiku vjeri da su čini bogobojaznim bo i poljim vjer